most. Közéleti Háttér magazin. Főszerkesztő Fiala János. Jó reggelt, Ugye én egy egyszemélyes brigád vagyok, és tenep az jutott az eszembe, közvetlen a beszélgetésünk után, ne kérdezd, hogy miért. Ez jutott az eszembe, hogy milyen érzés lenne neked nyolckor, ha azt tapasztaltad volna, hogy én elfelejtettelek felhívni, és nekem tízkor kellett volna a fejemre ütni, hogy ba meg, én megígértem a reményiknek, ráadásul, egy olyan ügyben, ami, hát szól azért abban megfeledkezni erről, miközben az ember, amikor megfeledkezik valamiről, akkor úgy feledkezik meg, ahogy van. Valami égtelen, én azt feltételezem, hogy valami égtelen csalódottság lenne, lett volna benned. Azt mondtad volna nekem fél tizenegykor, hogy János nem számít, de, de nagyon csalódott lettél volna, én meg megpróbáltalak volna kiengeszteni téged, de valószínűleg nem sikerült volna. Én ezt jól érzékelem. Ne kérdezz, hogy ez miért jutott az eszembe, hát honnan tudja az emberi valami miért jut az eszébe. Valószínűleg azért jutott az eszembe, mert annyira nem akartam elfelejteni, hogy ez jutott az eszembe, hogy el fogom felejteni. Uh -huh. Hát most így eh, próbáltam értenem végig gondolni, hogy nem kell túl sok fantázia. Igen, egy nagyon nagy csalódottság, ez most ilyen, most az a állapot, amikor nem mérges lettem volna emiatt, hanem, hanem tényleg az a nagy csalódottság, szóval, hogy na már ő is. Néztem a tegnapi eseménye kapcsolatos híreket, bár az olyan nagyon sok nincsen, irántad elsősorban a magyar nemzet, illetőleg a hírtévéd de az ugye egy család mutat érdeklődést. Ugye maga a hír az így szól, egy interjú van, az Lopert Dániel-el van, veled nem készült. Visszautalta a másodfogó törvényszékre Reményi Káván kártérítés ügyét a kúria. Tetszik a cik, oszta megismerőseivel is. <gül> Ez elmaradt. A Nemzeti Infrastruktúra fejlesztő Zrt a 2010-ben felmondtak egy offshore cégtől beszerzett szükségtelen szoftver megvásárlása miatt Reményi Kálmán szerint azonban a felmondás jogellenes volt, ezért bírósághoz fordult, ahol első és másodfokon igazat adtak neki. A Kúria tehát tegnapi határozata viszont alakilag ö, ö, ö, szerint viszont alakilag jogszerű volt a felmondás, ezért Reményi Kálmán egyelőre nem kapja meg, amint egy 300 millió forintos követelését. Menjünk vissza a múltba! Menjünk. Uh, 2010? Hát egyfelől 2010, másfelől azt kérdezem tőled, de minden kérdést úgy válaszolj meg, hogy ki tudja, hogy azzal mennyiben változtatsz bármit a helyzeteden, bár ugye a múltban nem lehet visszaépíteni semmit, hogy amikor annak idején 2010-ben felmondtak neked, mint a NIF elnök vezérigazgatójának, akkor az emlékezeted szerint ahhoz kellett keresni valami eszközt, uh, vagy mi alapján mondtak föl, Uh, és akkor elvittem a hangsúlyt. Tehát miért pont ezt az offshore történetet találták Igen, meg? Igen, mondom, miért nem a kérdést, de egy félmondatos, mást gondolatot engedj meg, az előbb kellett mondanom, és csak a korrektségkedvéért nem teltem, hogy nem teszem hozzá. Mondtad, hogy a írtelevízió e velem nem csinált interjút. Az igazsága az, hogy most kivételesen egyébként megkérdezték, hogy akarok-e interjút adni. A magyar nemzet is megkérdezte, és olyan, hogy is megkérdezte, Sőt, a TV2 is feljövődéletes megkérdezte, mindenkinek nemet mondtam. Az egyrészüknek még a tárgyalás előtt, másik részüknek a tárgyalás után, de kivételesen egyébként megkérdezte. És akkor visszatérve a kérdésedre... Még egyel visszá köszönöm a kiegészítést. Akkor, amikor 2010-ben győzött a Fidesz, te tudtad-e azt, vagy akár már korábban, hogy a te állásod az kormányfüggő abban az esetben, ha kormányváltás lesz, neked menni kell? Olyan érszememben, e, tehát ugye a kormányváltást én megértem az ott töltött négy és fél öt év alatt. Jól beszélsz, nem igen. Nem azonos tábor kózmai voltak. Azt lehetett, e, én próbálkoztam, hogy hát ha nem, de hamar kiderült mondjuk fél évvel már a kormányváltás előtt, hogy de biztosan. Minden mondatnak nem. van jelentősége, létszeres mondok a hallgatóimnak, annak a néhánynak, hogy mit jelent az, hogy próbálkoztam. Megkérdeztem Fidesz oldali eltekintetben potentátokat, hogy hogyan látják helyzetet, olyan lehet ezt a munkát folytatni. Megmér barátság azt mondták, hogy nem. Azt kérdezem tőled, hogy ez ma Magyarországon természetes dolog-e, hogy egy olyan nagy cég elnök vezérigazgatója, mint te, egy ilyen kérdést tesz föl, miközben alapvetően az ember bevárja azt, ami vele történik, de nem én voltam az elnök vezérigazgató. Nem tudom, hogy természetesen. Én azt gondolom, hogy, te, hogy, hogy egyébként az én gondolom, a világom szerint természetes, hiszen, a, hiszen benne van a, a pakliban, a jövőt esetben elküldenek, és a pusztán csak azon az alapon küldenek el, mert azt gondolják, hogy te valami kutyaköréke vagy, akkor a magad azt mondani, hogy nem kutyaköréke vagy... Okay, Oké, akkor az azt kérdezem tőled, hogy miért kérdezted meg? Tessék? Miért kérdezted meg? Ezért kérdeztem meg, tisztán akartam látni. Mit mondtak? Hogy, hogy igen, menni kell, nincs maradás. Um... Mondták-e azt, hogy a távozás milyen körülmények között lesz, vagy ezzel kapcsolatban nem volt kérdés? Uh, igen, tulajdonképpen annyi elhangzott, hogy, hogy aggódnom nem kell, béke, barátság, szó szóval szerint így, ezek ügyfélként szívesen látnak, de nyilvánvalóan a céget másnak kell átvenni. az ügyfélként szívesen látnak, az azt jelenti, hogy maradhatsz ebben az utas, útfejlesztős, vasutas közegben, valamelyik cég nevében, képviseltében, vezetőjéken, alkalmazott csak én. És, a, és nyilván a nyilvántől bejárhatsz és működhet. Tetére bármilyen előkészületet az ügyben, hogyha netán az, a, az az eredmény születik, mint ami születik, akkor te hogyan fogsz onnan eljönni? Vagy azt mondtad, hogy ezt mondták, te felkészülsz az ellenkezőjére, és megpróbálsz maradni? Nem tudom. Nem, nem készültem az ellenkezőjére, nagyjából a, az eltávolításunk előtt három-négy nappal kipakoltam már az irodámból, már a személyes dolgaiamat hazavittem. Tudod, szokásos kép az asztalról, meg dobozba. Jártam ott egy el... párszor, meg... úgy, hogy tudom. Tessék? Mondom, jártam ott egy párszor, tudom. Azt igen, kérdezem igen. tőled, mire számítottam? Én arra számítottam, ugye én megelőző nap Rossz a kérdés, bocsánat, nem, pontosítom. Mit mond a szerződésed, ezügyben, ha az publikus? Hogy az, felmondható? Az, az, nekem egy határozatlan idei munkaszerződésem volt, mindenben a munkatörvénykönyvére visszahivatkozva, semmilyen extra pontot nem tartalmazott, tehát fel lehet mondani rendes felmondással. Ráadásul, miután Magasabb vezetős dolgozónak minősültem, ezért nekem indoklás nélkül. Oké, okay, rendben van, én vagyok a Fidesz, felmondok neked indoklás nélkül. Mi az, ami neked járt volna? Akkor járt volna nekem a számokat is nagyjából pontosan fogom, hogy azt nem tévedek. Négy havi felmondási idő letöltése, vagy felmondási időre jutó kifizetése, két havi végkielégítés, illetve az, el, az első fél éves prémiumom, amennyiben annak a bírálatát elvégzik. Abban az esetben, ha ez bekövetkezik, ha akartál, tud, se tudtál volna semmit se tenni. Ezt adta volna neked a jog? Ezt, igen, egészen pontosan. Tehát pontosan mondva erre is készültél? Én erre készültem, igen. Ehhez képest mi történt? Ehhez képest az történt, hogy amikor ugye július másodikán ez egy péntekinap elég jól bevésődött, mint a tegnap is, Uh, amikor megjelent az én utódom egy meglehetősen nagy kísérettel jogászokkal és egyebekkel akkor az egyik kijelölt jogász aki egyébként annak az igazának a vezetője aki már képviseli az alperest velem szemben uh, egy ajánlatot tett nekem négy szem egyébként történt ahol azt mondta hogy kifizetik a nekem járó összeg 30%-át és mehetek békével De ez olyan volt mint valami lókupetsz, hogy én azt mondom hogy ennyi a másik meg azt mondja hogy annyi vagy mi alapján pont 30% Mindenkinek 30%-ot ajánlottak, ez volt... Ja, ez, ne, ez, ez nem magyarázat, mi alapján? Fogalmam sincs róla, az központi direktíva, nem tudom. Talán, mert ez elég megalázó. Értsd meg, Kálmánkám, nem tudok neked más mondani, nekem is ezt mondták. Igen. Amire te azt mondtad, hogy? Amire azt mondtam, hogy ezt nem fogadhatom el, e, elsősorban megmondom, hogy nem is feltétlenül anyagi okokból, hanem azért nem fogadhatom el, mert én bevállalom, hogy a nekem... És még egyszer hangsúlyozom, tehát nem a pofátlan végkilegítés kategória, az MT szerint letöltött idő atom alapján járó összejnek az egyharmadával elkulogok aznap. délután senki nem mossa rólam, hogy ennek is volt valami vagy a fülem örött, mennie kellett, hiszen egyébként normális esetben ért az emberi ilyen nem fogad el. Jól beszélsz, független attól, hogy akik elfogadták, nem kérdezem meg tudod, hogy kik fogadták el, azokról ma már szerintem nem gondol senki semmit. Lehet, de én gondolok róluk. Én ezt tökéletesen értem, ezzel együtt azt mondom, hogy az oszt Jónapot jelenség róluk már rég elvitt mindent. Uh, hogy álltatok föl? Hát föl, hogy föl, hogy ez nem, uh, ez nem lesz, majd visszatérünk erre hétfőn, hétfőn újra, ugye bementem dolgozni, találkoztunk, uh, és akkor a Pasi tette egy ajánlatot, hogy akkor legyen 50 az amire én tettem egy ellenajánlatot, ami csak pontosított a bizonyos értelmet, tehát pontosan le akartam írni, hogy ez mit jelent. És ez állásba. Amire aztán soha többet választ, nem Elnézés, ezt elvitt, elvitte a cicer ezt a mondatot. Mit mondtál neki? Tehát én, eh, amikor azt mondta, hogy legyen 50 századik, akkor mondtam, hogy oké, okay. olyan értem egy ellenajánlatot, hogy leírtam papír, hogy ennek pontosan mi a tartalma. Nem az 50 nek igen, igen. Mert az ötven mennyiben más, mint a 30. Az ötven mennyiben más, mint a harminc? Hát, vagy 50%. Én ezt értem, te... de az se száz. Az is a vaj kategóriája. Így van, így van, így van, így van. Uh, én ne, nekem volt közben egy hétvégém, ami azért nem volt egy túlnyugodt hétvége. Beszélgettem sok emberrel, feleségem, a csak sok, sokakkal. Szerintem mi is beszéltünk. Tessék? Szerintem mi is beszéltünk. Még így van, így van. Na, mondom, barátokkal, sokakkor. E, és az volt bennem, hogy Isten igazából, ha ez az 50% úgy zárul le, hogy az én által adott írásos ajánlat, ez lehet, hogy tök hülyén fog most hangzani. Úgy éreztem, hogy akkor tulajdonképpen bennem van az, hogy én ebbe igenis belálltam, és voltam, és más voltam, és nem kvázi beúzott farokkal. Tehát te azt mondod, hogy a 20% az egy minőségi különbség, különösen, hogyha a papír is születik, függetlenül attól, hogy az 50 majdnem olyan messze van a 100-tól, mint a 30. É, annak éreztem akkor, igen. Ugye... És soha többet nem tértek vissza rá. Soha többet nem tértek vissza rá, mert ugye engem, uh, kivettem a szabadságomat, ezt egyébként egyeztetve a, a, az utódommal, hogy ez alatt történjen valami. Ez volt ebbeállapotban meg az ügyvéddel egyébként, uh, és aztán ez hosszú-hosszú ideig szabadságom voltam, míg nem elfogyott a szabadságom, tehát ez lejárt, és akkor visszamentem volna dolgozni. De már az épületbe se engedtek be egyébként. köztesen, tehát a szabadságom alatt történt millió különböző kis megalázó dolog. Egyszer csak a mobilom nem volt többet hívható, Ingen. és nem tudtam hívni. Megszűnt az e-mail címem. Ingen. Előtte elvették az autó mindenkitől, szóval azért ennek volt egy ilyen jó, jó alázós nyomulása végig. Egy erős nyomásgyakorlás. Mikor jelen... olyan üzenet, bocsáss meg, ez fontos. Olyan üzenet, mikor a telefonom egyszer csak megszűnt, és ez elég furcsa volt, mert ugye embereket kéne elérnem. A a Szilágyi András, aki volt helyettesem, és az egyetlen, aki maradt a menedzsmentből, és hogy András, beszélj már az oroszkal, hogy ez nem jó. Ezt ilyet ne csináljuk, mert ebből még ez, ez mindenféle gondot és kárt okozhat. Mire a Sziládi visszajött és mondta, hogy beszélt az orosz-orosz, az orosz azt mondta, hogy ha megállapodtunk, visszaköti a tasszont. Igen, Az orosz volt, ugye, az új elnök vezeli az Igen, még az utóbb. Uh, Mi történt aztán? Aztán. Uh, Ugye ugye ugye igen, visszatértem a szabadságra, és csak azt mondták, hogy menjek el az ügyvédhez, tehát az irodában vagy föl az épletbe se engedtek nem, menjek az ügyvédhez, elmentem, ahol az ügyvéd azt mondta nekem, hogy az ajánlat a következő nulla forint, de ébből távozhatok. Amire néztem rá, és mondtam, hogy ez egészen biztos csapiság, tehát ez, ez így nem tárgyalási alap, tehát nekem nincs mit a félnem, azért ez nem jó. Ez és már a büntetés. A büntetés elnézős, pillanat, ez már a büntetés kategóriája volt. Ez már az, igen, azt gondolom, itt már a, a keményre kemény szó. Hát kérdezzel meg tőled, mert meg kell, hogy kérdezzem. Ebben az időszakban beszéltél -e ugyanazokkal, akik korábban e, azt mondták neked, hogy szabad elvonulás, de nem maradhat? Aznap délután, aztán, tehát amikor ez megtörtént, az a nulla forintos ajánlat, én visszamentem vászoljra, és este megcsörönt a telefonom, és fölhívott az, az egyik ember, igen. és azt mondta, hogy Kármár, ne csináld már, hát fogadd el az 50 százalék, mert mondtam, hogy nincs ebben gond az 50 ot mert régen elfogadtam egy hónappal ezelőtt, de éppen nulla forintról beszélnek, mert azt mondta, hogy ez hülyeség, ő intézi, másnap találkoznak az ügyvéddel. Jól emlékszem, hogy soha többet ez a telefon volt hivatkozási alap? Igen, jól emlékszem, többet föl vett a hívásaimat egyébként, nem is hívtam sokszor, talán egyszer még. Utána én találkoztam el az ügyvéddel, az ügyvéd tudta ettől az embertől, hogy mi a feladat, megszövegeztük a megállapodást ahogyan kell, hogy az 50% hogy néz ki ez volt nem tudom, egy keddi nap vagy szerdai nap, bocsánat és másnap csütörtökön éppen a feleségemét ültünk autóban, mentünk való a vidékre, amikor a telefonon, féljött az ügyvéd és azt mondta, hogy az orosz úr nem egyezett bele ebbe a megállapodásba és ő a maga részéről kiszáll ebből a történetből nem jó a kérdés, nem tudom jobban föltenni, orosz úr, ebben a történetben mennyire volt önálló személy nem tudjuk. Így, um, uh, hát túlzottan önálló volt. Azt kérdezem tőled, hogy ezt követően jól érzékelem-e, de hát ugye négy évvel ezelőtti eseményről van szó, nem volt olyan nagyon régen, abban a, a szempontból, hogy mi akkor azért sokat beszélgettünk, hogy akkor egy olyan irányú kutakodás kezdődött, ez egyébként más kormányok alapt is megtörténik, hogy ez jó-e sem, ezt most tegyük félre, keressünk valamit, ami alapján a döntésünk indokoltá válik. Vajon ennek a részeképpen, belért, vagy amit én kérdeztem, az helytálló-e. Írhatta azt a magyar nemzet, mint arról korábban beszámoltunk, a volt igazgatónak egy offshore cégtől beszerzett szükségtelen számítógépes szoftver megvásárlása miatt mondtak fel, azonban nem az állami cég tulajdonságai, gyakorló Magyar Fejlesztési Bank vezetője, mondott fel neki, majd itt tovább, de most az offshore cégnél maradjunk. Ennek a történetét arra kérek, hogy hosszan nem esél, de azt kérdezem tőled, hogy valójában arról van-e szó, hogy ez volt az a legnagyobb hal, ami fennakadt, ami alapján azt mondták, hogy na jó, erre fogunk hivatkozni, és akkor akkor aztán tényleg nem jár neki semmi. Igen, gyakorlatilag azt mondták, ez volt az egyetlen, bár emlegettek még másik három ügyet, és később a rendőrség följöntésbe azokat is nevesítették, de aztán azok mind elhaltak, vagy elbuktak, tehát nem, nem, nem, nem indult semmi ugye sem. Ugye ez a tartalmi rész, a formai rész pedig az, hogy ki mondott fel és hogyan. Ugye ennek szintén volt jelentősége, ez az, amire az előbb utaltam, hogy nem az Állami Cég tulajdonoségai, hogy gyakorló Magyar Fejlesztési mondott fel nekem, hanem a posztjára, kinevezett új vezérigazgató. Tehát itt ugye az volt a kérdés, hogy neked ki mondhat fel. Hogyan kezdődött a jogi? eljárás, hogyan jutottunk el a tegnapi döntésig. A jogi eljárás, ugye, hát gyakorlatilag, hogy augusztus 16-án megkaptam a NIVZRT rendkívüli felmondását, amelyet Orosz Ferenc jegyzett, és a rendkívüli felmondást tartalmazta ezt a bizonyos uh, stratégia menedzsment szoftver beszélgetést, azért csak hozzá tennem, hogy nem offshore cégtől, és nem a fölösleges. tehát még a felmondás sem erről, nem ez az indoka, ez mára már Kicsit hátra de a lényeg a lényeg, hogy ennek a beszerzése körüli uh, szabálytalanságokat vértek felfedezni, amikben engem tettek egyébként felelősség. Egy személyként. Egy személyben. Tessék? Egy személyben. Igen, uh, és ez, és ez uh, alapozta meg, tehát, hogy én... De álljon meg a fákélyes menet, emiatt veled szemben büntető eljárás indult. Rendőrségi főjelentést tettek, nem velem szemben, hanem ismerem szemben. Oké, okay, rendben van. Ez a történet ma hol tart? A Igen. Megszűnt, tehát azt egyszer a rendőrség lezárta a nyomozást még 2012-ben, akkor ezt a NIF megpanaszolt. Jó, de ez egy fontos dolog. Aztán újra lezárta a rendőrség a nyomozást, bűncselekmény hiányában. Jó, tehát jelenleg ez a felmondási történet van, az annak indokaként felhozott történet, mint olyan nem létezik. Hát rendőrség értelemben nem létezik ettől, még munkajog értelemben. Munkajog értelemben, igen, de azért az fontos, hogy ennek a büntetőjögi alapja külön megáll -e vagy sem. Menjünk akkor tovább. A, egy pillanat, János, itt szabad ne felejtsd, de ez azért nagyon fontos, mert egyébként összegszerűségében ugye itt, Nincs megállapítva pontos érték a felmondásom, nem mondjuk 10 vagy 20 millió forintról beszélünk, bár, bár egy fillér átfizetés elton meg, de a 10 vagy 20 millió forint önmagában már büntetőjogi kategória. Igen. Tehát amennyiben egyébként itt van, Igen. akkor nem, itt nem tudna csak munkajogilag lenni, kéne lennie büntetőjogilag is. Ez fontos. Oké, okay, rendben van. Hogyan folytatulik? E, hát úgy, hogy megkaptam, elmentem egy és kérdeztem, hogy most akkor mi a teendő? Első fok, másodfok. Igen, első fokon, első fokon uh, sajnos nagyon sokáig húzott két és fél évig zajlott az első fokú tárgyalás. Itt eleinte mi egy picit elaludtunk, vagy jobb pertaktikája volt az, az alperesnek. Lényeg a lényeg az utolsó tárgyalásra behozott egy olyan által a fölkét szakértőt, aki hihetetlen dolgokat mondott ott uh, a, a, a, ezzel az egész történettel kapcsolatban. A lényeg az annyi, hogy az első fok azt állapította meg, hogy... Uh, ha a megfelelő személy mondott volna föl, akkor egyébként tartalmilag megállna ez a felmondás, de nem a megfelelő személy mondott föl, mert az Orosz Ferenc nem volt az én munkáltatóm, hisz a ki, bocsán, nem mondhatott volna fel, hiszen a munkaszszerül kimondja, hogy a munkáltató jogkört, az igazgatóság, annak hiányában majd később Orosz Ferenc gyakorolja, kivéve a felmentés, kinevezés felmentés, premizálás, bér, ilyen, ilyen eseteket. Tehát ezekben nem munkáltatom. És így sajnos az első bíróság csak ebben állapította meg a, a jogellenességet. Aztán jött a, a másodfok. Az első fok, az, fok ellen kifellebezett mindenki? Igen, igen. Mi is fellebeztünk a másodfokra azzal, hogy kértük, hogy a picsa meg, hogy a felmondás indokai nem lakosak okay. és nem okszerűek. A másodfok... Mikor végződött, és mit mondott? A másodfog az 2013 nyarán végződött, és azt mondta ki, hogy, hogy osztja az elsőfokú bíróságnak azt az ítéletét, hogy nem a megfelelő személy mondott fel. Az orosz Ferenc nem gyakorolhatta volna ezt a munkáltatói jogot. Ugyanakkor szerint az elsőfok fölöslegesen vizsgálta, emiatt már továbbiakban, hogy egyáltalán okszerű és valós volt a felmondás indoklása, ezért ő ebben nem is foglalkozott. És kész. A horribilis összeg, amivel egy, elsősorban egyébként a közvéleményt sokkolták, az hogy jött össze? Igen. A horribilis összeg, az sajnos ne, nem tudom, hogy eléri ezt a számot, egyébként nem titok a hallgatóidat, 300 millióról beszélünk. Fogalmam sincs, hogy eléri ezt a számot, az én agyamban 220 valahány milliónál rögzödött ez, de sajnos úgy jön össze, hogy ilyen, hogy a másodfokú bíróság kimondta, hogy az én munkaviszonyom 2013 július 26-tal szűnt meg, Ebből kifolyólag 2010, augusztus 16-tól 2010 nyaráig, tehát eddig a dátumig, az nekem az átlagkeresetem jár, az átlagkeresetem az ugye az alapbéren plusz a, a, a prémium egyéb juttatásaim, amiket így úgy számolnak ki, e, és ez egy már egy magas szár, jön még a végkielégítés, rájön a felmondás idő, rájön kártérítés és rájönnek a kabatok. Tehát, hogyha ez a per nem húzoló volna egyébként 100 évig, hanem mondjuk egy év alatt elvégzik ezt a munkát, ami nem lett volna, hogy akkor a csodai magyar bíróságtól, akkor ennek az összegnagyság... Oké, de nézhetjük, másféleképpen, hogyha még két évvel tovább tartott volna, akkor viszont már 500 millió is lehetett volna talán. Igen, de azért ez nagyon lényeges az összeg mert én meggyőződésem, hogy az összeg. Értettem. Ez ellen, a katon. ez ellen feltételezésem szerint a NIF élt... Vagy ki volt a, igen, ki volt a másik fél? A NIF. A NIF fellebbezett. A másik fél. Igen. Hát nem felevezett, ugye itt már az egy jogerősítélet, hogy... akkor törvényességi óvás. ...jújtott be nép, igen, igen. Ami azért mi is benyújtottunk csatlakozó felhőzgáti kérelmet, megismételve, hogy kérjük a valóság és okszerűség Jó, itt a közelmúltban volt ilyen esemény, olyan esemény, én azt gondolom, hogy a történet szempontjából az a hab kategóriája, az ugorjuk át. Mi történt tegnap? Mi volt az indok? Azért lesz ezt nehéz elmondanom, mert nincs még írásban az ítélet, ha jól értettem a, a bírónő szavát. Gondolom, ott voltál. Egy, ott voltam, igen. Egy olyan indoklásba fogod bele, amely tulajdonképpen arról szólt, hogy ugyan valóban módosítani kellett volna az én munkaszerződésemet, amit nyilván egy oda nem lehet csak velem együtt, de ha ezt el is mulasztották, ez nem gátolhatja meg az orosz Ferencet abba, hogy gyakorolja a jogait, és én egyébként abban az oroszt kinevezték, én ugyanát egyéb munkavállalóvá változtam át, ami persze ellentétes a munkaszerződéssel, de még tartalmazom a munkakörömet. Szóval egy ilyen nagyon jogilag, azt mondom, hogy jogilag egy teljesen tarthatatlan indoklás hangzott el, írásban érdekesebb lesz, úgyis tarthatatlan lesz, és erre nem tudok most sem jobbat mondani, elfogadom a Kurja ítéletét, nem is tehetek egy mást, de messze meg nem, nem értek vele egyet, és, és emiatt kintánom, keresni az okait, hogy született. ez. A másodfok ugye tég a te meghallgatásod nélkül fog döntés hozni, erre jól emlékszem a tanulmányaimból? Most nem feltétlenül, mert hogy arra szólította fel a kúria a másodfokot, hogy folytassa lehet a bizonyítani, tehát vizsgálja. Magyarán valószínűleg lehet bizonyítani. A, annak vajon, lehet, mikor ne. az körülbelül mennyi idő? Innen nézve, hát körülbelül egy év múlva fog tűzni az első tárgyalást, ha csak egy lesz, akkor az egy év a kúria, további egy év, mondjuk kettő. Uh, ugyanaz a tanács áll -e mint el másodfokon, mint, mint múltkor? Azt hiszem nem, de nem vagyok benne, biztos nem ismerem ennyire a töltőt. Igen, mert te a egy másik történetet, ami azért volt nagyon érdekes, mert valakinek a perében a kúria... Ha jól emlékszem, olyan bírót alkalmazott, ki egyébként egy korábbi elit ítéletben is részt vett, de most nem akarok itt összehordani hetet, ha vagy ez a rész törlendő. Vajon, ha ott ugyanaz a döntés születik, mint a másik tanácsnál, lehet-e azzal számolni, hogy az a döntés, amit tegnap született, amit ki is hozott? Vagy név szerint? Vagy nem, nem, nem, nem név szerint, ez a kúria volt? Kúria, igen, ez a, a Van-e van arra remény, hogy a kúria egy ugyanolyan másodfokon hozott döntésre, egy másik tanácsában azt mondja, hogy elfogadja, vagy mostantól kezdve egy pingpong mérkőzés kezdődik, ami csak akkor ér véget, ha másodfok egy másik döntést hoz, mint amit korábban hozott? Mi azt gondolom, hogy csekély az esély. Tehát amely, ugye itt most, amikor az okszerűséget és a, és a, a, tehát a felmondás Indokának, jogszerűségét és valóságát vizsgáljuk, most sokkal több szubjektív elem van, mint abban, hogy le van írva a munkaszterésemben, hogy ki gyakorolja ezt a jogot, és azt mondja a munkatörvénykönyve, hogy ha már gyakorolta, akkor az jogszerűtlen. Ez egy nagyon egyszerű jogi helyzet volt. Ha erre megszülethetett ez a kúriai döntés, akkor azt gondolom, hogy egy szubjektívabb történetben még könnyebben megszülethet. Én ezt értem? de ez a szubjektívabb történet nem, el, nem tartalmazhat olyan, el, vagy hát nem tartalmaz ez ezért rossz, tehát a, a, a te történeted utólag a, a, utólag jelennek meg olyan nyomelemek, amelyek akkor nem voltak benne? Nem, nem, nem erőszik utólag jelennek meg olyan, olyan nyomelemek, csak azt akarom neked mondani, hogy önmagában az egy bírósági eljárásban az egy subjektíve megítélés most valós vagyok okszerű ok -e. Mint Magyarul a... független attól, hogy másodfokra visszautalták, szerinted a történet a veszett a kategóriájába került? Én azt gondolom, hogy, hogy ha, ha jól dolgozunk a másodfokú eljárásban, akkor másodfokon meg lehet ezt nyerni, mert hogy, hogy egyébként a NIF-ferdőntő bizonyítékaihoz képest mi már az előző másodfok is becsatoltunk. A... Oké, okay, akkor ismét a kúriára, és mi lesz a kúria? Én azt gondolom, hogy a kúria újra el fog messzelni, és akkor lezáródik az egész. Mert hogy az követően már nincs újabb menet. Nincs, a kúria után nincs sehol menet. A kúria az, az a végleg. Hát illetőleg most még volt. Most sem volt, ez a kúria volt. Ja, de a kúria de várját, de a kuria többet nem adhatja. Ezen, igen, de ezen tényállásba küldte vissza mást, már nem vizsgálta a másodfokú bíróság, csak ezt. Értem, és a kúria még egyszer már nem küldheti vissza a sehova se. Nincs miért visszaküldeni, mert most abban, amiben visszaküldte, abban a dologban fog a hozni, csak úri azt mondja, hogy oké, okay, ezt az nem fogadom el, hanem az ellenkezőt gondolom helyen. Azt kérdezem tőled, bár ez egy felesleges kérdés, csak úgy kérdezem tőled, hogy mit gondolsz a történetről, vagy nem gondolsz róla semmit, se a jog, a jog ezt mondja, neked pedig nincs lehetőséged, vagy a bizonyítási eljárásban majd lesz, de végül el fogsz veszni ebben a bermuda háromszögben. Egyrészt ez sok kérdés volt együtt. Egyrészt azt gondolom, hogy Nekem mindent, függetlenül végig kell ezt csinálnom, már csak azért is, mert hiszen ez a kuriai határozat, én maximum visszavonhatnám a keresetemet. Hát arról nem beszélve, hogy nem, hogy pénzhez nem fogsz jutni, hanem egy akkora a költséget kell majd fizetni vesztesként. Ez Vizárhat, igen. igen. Ami nem biztos, hogy hét számjegyű, lehet, hogy 8 számjegyű? Hát nem hét, hát hét. Hát lehet, igen, egyetem, meg az lehet. Igen. Ez benne van a pakliban, de nem tudok vele mit kezdeni. Biztos, hogy a keresetet nem fogom visszavonni, végig fogom vinni, mert, mert, mert mert azt nem tehetem meg, hogy ennyire nem hiszek már abban, hogy van valamilyen szintű igazságszolgáltatás. Ez a kérdés, ez az egyik válasz. A másik válasz van, mit gondolok erről? Azt gondolom erről, hogy, és most függetlenül attól, hogy vizsgálnám, hogy a kúria hogy miért hozta ezt nyomást, Nem gondolom, hogy gyakoroltatányomást, azt gondolom, hogy a kúria magától cselekedett így. Azt gondolom, hogy ma már ez az ország úgy működik, hogy az emberek magustól cselekszenek így. Független attól, hogy a magyar nemzet, elsősorban a magyar nemzet és a hirtévé, azért különböző pillanatokban különböző híradásokat ö, ö, adott közre veled kapcsolatban, és ezek feltehető nem voltak véletlenek. Abszolút így van. Ez benne van ráadásul hát az, hogy oda kerül egy 300 millió körüli összeggel egy bíróság elé, és azt mondják, hogy ezt nem vállalják fel. Belejött ez a 300 millió, 100 milliókhoz juthat kóka bizalmas, ez önmagában ugye olyan hangulat, végrehajtót küldözött a nemzeti infrastruktúra fejlesztőre, a kirúgott cégvezér, és így tovább, és itt tovább. Igen, igen, féltélt a dolog. Te bizakodó voltál tegnap reggel még? Nem voltam igazán bizakodó. De amiatt nem láttad a, a stábokat a, a kúrián, vagy egyébként sem? Hát egyébként, amikor láttam a stábokat, nem voltam bizakodó, azt még én félreértettem, tehát az másról szól, de egyébként sem, én azt gondoltam, hogy folyamatosan az volt bennem, már az elmúlt időszakban, amikor zajlott az a terc, hogy nagyon elhúzódik, nagyon megnő az összeg, nagyon megnehezíti a Jó, önként. Amikor én legutóbb beszéltem veled, az két vagy három hete volt, akkor azért ennél optimistább voltál, bár most nem is szok... Ugye hát most van papírod arról, hogy ne legyél ne optimista. Ez pontosan így van, most papíron van, hogy elég nyugodtan pessimista. Uh, akkor sem voltam, tehát amíg egyébként a környezetemben egy csomóan, de, de és ebbe beleértem, egy komoly, jól képzett jogász, azért azt mondja, Kámen, vagy aggód, nincs miért. Voltak ezt mondja, hogy ez a követelés nyugodtan, ez ezer százalékos, hogy ezt nem lehet elbukni ezt. Ebben a munkajogban járatos, komoly jogász. Két vagy három év múlva, amikor véget ér, és nem a te javadra döntenek Strasbourghoz, Luxemburghoz, Londonhoz, Párizshoz, az Úristenhez fordulsz fel? meg? azt tanultam meg ebből az esetből, hogy a hatalommal szemben bizonyos szituációkban még bíróságon sem lehet nyerni. Te, te úgy érzed, hogy a hatalommal szemben vesztettél? Igen, abszolút így érzem. A kuria hatalomigényeit szolgálta ki, nem a nem a Ami a, kuria... hát a kuria... ennyi kritikával élhetek. Igen, a kuria valószínűleg ezt visszautasítaná, és akkor itt, itt, itt, itt, itt, itt, itt véget ér a történet. Um, mondanék valami okosat, de nem tudok. Én sem nagyon. Csak azt tudom mondani, hogy örülök, hogy hallottalak, és sajnálom az apropót, ugye mi nem először beszélgetünk erről, én pontosan emlékszem a 2010 nyarán történő eseményekre, nem gondoltam, hogy 2014 nyarán erről fogunk beszélgetni. Sajnálom, tényleg sajnálom. Is az igazságban vetett hitedet létszives szíves, ne veszíts, függetlenül. Nem, nem, nem, nem, nem, szólni. Történelmetlen a kérdés, záró kérdés, azt feltételezem, ha mindezt tudtad volna, miközben nem tudhattad, akkor is ugyanígy jártál volna el 2010 nyarán. Igen. Köszönöm szépen, Szervusz, Köszönöm, szépen. Itt? És most, közéleti Magazin főszerkesztő Fiala János. Szia, Gábor. Egész, a műsor hallgatói körében van Kulcsár István egyik fia, aki a múlt héten konkrétan kérdezte tőlem, hogy miért nem voltál, és próbáltam neki valami kielégítő választ adni, de számon vagy tartva még ebben a körben is. Na, ennek örülök. Ismered a teljes Kulcsár familiát? E, hát tartok tőle, hogy nevezett ifjút mondjuk gyermekkorában láttam utoljára. De azt sem ismerem, igen. Sóhajtásom annak szó, hogy olyan vagyok, mint egy ilyen cirkuszibóhóc, aki 84 labdát pörget 48 tányert, és időnként elejt egyet, és azt gondolja, hogy lehet ez hosszú távon művelni, miközben tudja, hogy nem, de közben még 43 karikát is adnak neki, hogy azt is pörgesse. Azt kérdezem tőled, hogy normális dolog az, hogy a türkmen elnököt fogadjuk, vagy, vagy, vagy, vagy nem normális dolog, vagy én, már, én már nem tudom, hogy mi normális, és mi nem. Hát végül is belefér. tehát ha nem illeszkedne bele egy tendenciába... Tehát amikor a blattert lefényképezik különböző emberek társaságában, tulajdonít csak ennek jelentőséget? Nem. Az egész katari VB-nek tulajdoni csak egy jelentőséget, ami az Eben Guba, Istenem, de szépen beszélek, megy el. Tehát hogy ott, ott valahogy úgy elment a pénz, és akkor lett Katarban egy világbajnokság. Hát azért ne csináljunk úgy, mintha ez nem mindig így történt volna. Csak mondjuk talán nem helyére kirívó a dolog. Tehát tényleg katalán mit keres a foci. De amúgy a nagy foci nemzeteknél is azt hiszem, hogy hasonló módon történt. De nem tudom, ezek persze bizonyítatlan dolgok, és most, most ha úgy a levegővel beszélek, de hát tartok tőle, hogy nem ez egyetlen olyan WB, ahol a pénz szerepet játszott, sőt, ez nem az egyetlen olimpia, ahol a tehát az olimpiáról tudni lehet, mert ebből botlányok voltak, meg olimpiai bizottság jó részének lemondása, és a többi, és a többi, tehát azért nem véletlen, hogy, hogy például Beckenbaert a császát azért most nagyon megszorongatták, nagyon magas lóról kezdett először visszabeszélni. De aztán válaszolt egyébként, hogy hogyan szavazott, mert tudtam, én legalábbis ott maradtam, még hogy nem mondtam meg, hogy kire szavazott. Nem is ezt ez kell neki megmondani. Azt kell neki megmondani, tulajdonképpen a, egy kérdőívet kellene neki kitöltenie arról, hogy mi történt a szavazást megelőzően. Tehát egy ilyen etikai vizsgálatnak van egy ilyen nagyon formális része, de ő nem akart részleni, azt mondta, hát ez egy mondjuk eléggé, hát hogy is mondjam, csak nem tudok szoktani, hogy szemtelen. Valamit ott arról, arról azt mondta, hogy az hivatali angol nyelvet ő nem ismerte elég jól, és így aztán. Van. és ezért nem válaszol, szóval azért ezt valaki, aki úgy mellesnek Amerikával is élt. Szóval ez elég én. de ha nem ért volna sehol, és, és ha, ha csak a két X-et tud aláhúzni, hát akkor is volt ő neki már elég dolga hivatali nyelvet, használó papírokkal, ügyvédekkel nyilvánvalóan ez nem egy, nem egy értelmes válasz volt. Le is szállt erről a lóról, most már, most már ki fogja tölteni, fog válaszolni. És nem tudok semmit, és nem is akarok semmilyen módon e, e, nem akarom elítélni őt, vagy bármit mondani. Nem, nem is ismerem a hátterét, csak azt akarom mondani, hogy azért az, hogy egy, egy ilyen jellegű rendezvénynek az odaítélésénél a pénz vagy egyéb dolgok szerepet játszanak, Hát Oké, okay, akkor a türkmén elnök itteni jelenlétivel kapcsolatban kell-e óvégatni, vagy sem? Ez, mondom, önmagában, hogy egy, egy türkmén elnök nem csinál nyarat, vagy, vagy nem csinál demokrácia deficitet, de azért, hogyha ha elkezdünk ilyen, ilyen, hogy is mondjam, csak, hát nem egészen tiszta demokráciák iránt orientál, felé orientálódni, Kazasztán, Türkmenisztán, Azért az, az, az azért úgy Jó, de én vagyok a békemenet, azt kérdezem tőled, nemes elvtárs, mondja már meg, hol van a cezúra, hol, hol válik ez aggályossa, és hol nem, hol a lesz határ? Nincs önmagában egyik esemény a cezúra, a dolgok együtt, tehát az egész, az egész mix, az egész keverék, az egész keleti politika a hozzájáruló. Egy Jó, ezt most ezt van itt tenni egy új külügyminiszterünk, az meg más szeleket fúj, vagy más pasztát szelet fúj, vagy nem egészen ezt mondja? Hát az egyik külügyminiszterünk is ö, szavakban, ugye Martonyi tulajdonképpen semmilyen fajta váltás nincs Martonyi és Nagas is között, hát sőt, már úgy értem az irányzatba, ö, sőt, hát ha valaki kap start, atlantistának és nyugatbarátnak lehetett volna nevezni, az, az Martonyi volt, de hát mindez nem változtat azon, hogy ő egy olyan politikának volt a képviselője, vagy a, olyan politikának volt az a utcaseprője, mert szerintem mással se foglalkozott, mint hogy a romokat elsöpörje, amelyeket például a miniszteltem szállatra, amely politika hát kétértelmű jelzéseket küld, miközben azért azt tegyük hozzá tehát a lényeget illetően ott, ami tényleg fája, ami tényleg fontos, ahol tényleg érdemi döntések, vagy, vagy érdemi elhatározások vannak, ott azért nem mert senki szembe helyezkedni azzal a nyugati szövetséggel, amelynek tagjai legyen. A abban a csónakban négyen voltak, és nem voltak öten, annak van jelentőség? A jelentőség az egy, az egy ilyen, ennél nehezen meghatározható fogalom. Ennyit elég tőlem. Igen, ez biztos, hogy, hogy ezek a realitások, Magyarország és konkrétan a magyar miniszterelnök nem számít, bármilyen furcsa, de ez, ebbe van egy adag ö, objektív dolog is, bár, bár meg kell mondanom, nem az egy adag objektív nem dolog ilyen mondatokat nem is szoktál mondani, igen? Milyen mondatokon? Egy adag objektív dolog. Végy egy adag objektív dolgot. kent össze egy kenet Igen? Igen. Tehát úgy értem, hogy ez nem függ attól, hogy milyen politikát folytatta éppen Magyarország. Nyilván Magyarországnak van egy mérete. De hát az opciónakban ülők között se voltak kizárólag óriások. És ugye Svédországnak kevesebb a lakosa, mint Magyarországnak. Bár nyilvánvalóan sokkal fontosabb gazdaságban is, meg minden szempontból sokkal fontosabb ország. De van azért a dolognak egy másik összetevője is, hogy hát miről beszéljenek vele. Tehát most, ha én, én vagyok mondjuk Merkel, és, és azon kell gondolkodnom, hogy most miről beszéljek a magyar miniszterelnökkel, aki olasz mondja, olasz mondja, és, és ugye próbál beállni egy olyan kameron mögé, aki már, már nem nagyon tudja ő magasra, hogy ő ki mögött áll, hogy saját maga mögött áll, mert valószínűleg abszolút eltaktikázta magát, és tényleg egy olyan, kilátástalan helyzetbe manöverezte magát, ahol, ahol végül az lesz, hogy, hogy valamilyen módon persze nem csak az ő bűne, de Anglia kifelé farol a, az Európai Unióban. Meddig? Hát ezt nem lehet tudni, és nem, nem is akarok jósolni, de az biztos, hogy, hogy ő azt hitte, hogy azzal, hogy keménylekkedik, azzal, hogy kírja ma a népszavazást a, igaz, hogy 2017-re arra, hogy Arról, hogy akar-e Anglia, vagy Nagy-Britannia az Európai Unió tagja lenne, hogy ezzel kifogja a szelet a, a tényleg, tényleg nacionalista, tényleg kizárólag az angol bezárkózás, vagy a Nagy-Britannia bezárkózását porszírózó erők vitorlájából, Na most ez nem jött be, de nem, ezek soha nem, nem szoktak bejönni, tehát egy, egy igazi szélső jobboldali pártot, most nem egy szélső jobboldali pártról van, szóval csak, csak mondom, hogy egy, egy példa, csak egy hasonlat, nem lehet jobból jobb, jobb, jobb, erőzni, egy, egy nacionalista pártot nem lehet nacionalista praktikákkal, vagy, vagy technikai megoldásokkal megelőzni, ebből nem is jött ki semmi, mint ahogy abból se jött ki semmi, hogy ilyen masszívan Juncker ellen, mint az Európai Bizottság jövendő elnöke ellen beállította saját magát, meg az országot. De ha már itt tartunk, tényleg most megpróbálom minimalizálni azt a szintet, amit kérdezek, akkor azt legalább állalni, tudom. Azt árult el nekem, mi múlik az Európai Bizottság elnöki? Ez egy jó kérdés. Álljunk. Valószínűleg attól függően múlik, múlhat sok vagy kevés, hogy ki az, az elnök. De egyébként a jogosítványai alapján ő olyan, mint az első pilóta? De ez is egy rossz kérdés, mert most akkor az első és a második pilóta viszonyát kéne ismernem. Tehát azt kérdezem, hogy akkor ő ett egy tótum faktum? Ha ő azt mondja, hogy a niagara jobbra van, akkor nem lehet balra? Az EU egy borzasztóan bonyolultan és borzasztóan nehezen kiegyensúlyozott szervezet, amelynek van egy parlament, az világos, azt, azt választják. Az a parlament, de ez a parlament csak olyasmikről szavazhat, csak olyan kérdésekbe dönthet, amelyet a bizottság, amelynek akkor az elnöke lenne valaki, és ez akkor ez fontos, hogy ki ez, bizottság terjeszt be. Másnak nincs beterjesztési joga. Tehát ha a bizottság nem akar egy törvény beterjeszteni, akkor a törvény nincs beterjesztve Az egy más kérdés, hogyha már beterjesztették, akkor már a parlament elkezdheti a rákcsálni, elkezdheti farigcsálni, változtatni rajta, módosítani és a többi. De mégiscsak maga az Jó, de az, ami a Junkerrel kapcsolatban általában elhangzik, hogy ez a szerencsétlen, ez egy ilyen izé, ez egy ilyen Egyesült Államok párti, ami nem jó. Ez igaz? És hogyha igaz, akkor egyébként a Junkeren fog múlni az, hogy mi az Egyesült Államokban fogunk élni, csak éppen Európában, vagy nem igaz? Hogy van ez nemes elvtárs? Tessék már nekem segíteni! Nem, hát az, hogy, az, hogy vagy mi az, hogy Egyesült Államok. Hát ez az izzé, ez a nyavajakorság, ez a két tendencia, amiben, amiben, amiben már én azt sem tudom, azt se tudom, semmit se tudom. Szóval azért az Amerikai Egyesült Államoknak, amikor létrejöttek a ők, és először ugye volt 13 állam, aztán egy többen lettek. Azért az egy fordulópont volt, amikor ezek az államok közös pénzt kezdtek használni. Mert bármilyen furcsa korában, nem csak amerikai dollár volt, nem volt amerikai bank, vagy, hanem Louisiana saját dollárja volt, meg, meg e, mit tudom, New York államnak, vagy Pennsylvániának. Tehát amikor elkezdték a közös pénz, na akkor azért ez egy nagyon komoly, fegyelmező erő volt. És ehhez most Európában, ha visszatérünk, Európához jött a válság, amely megmutatta a pénzügyi válság, hogy ez a rendszer, ez a pénzügyi rendszer, ez a közös pénz csak akkor működik, ha ehhez valami fajta, nem csak közös pénzügyi, meg, dev, meg deviza, meg egyéb politika uh, járul, hanem bizony bizonyos szempontból közös gazdaságpolitika is, vagy legalábbis egyesztetett. Most ez a felismerés, hát ez, ezt az életkényszerítettek ki, nem a politikusok döntötték el, de egy ilyen politikának és az ebből fakadó konzekvenciáknak, ebből fakadó teendőknek a végrehajtására Juncker alkalmas, és nem alkalmas arra, hogy azokat a, megvalósítsa azokat az elképzeléseket, amelyeket például most akkor térünk vissza Cameronhoz, Cameron akar, aki úgy gondolja, hogy túlságosan előrehaladott itt Európában ez az integráció, nem kéne ezt annyira forciózni, vissza kéne egy kicsit lépni, és ebben persze a, a, az ottani a brit néphangulat támogatja, és ő, arról, hát egyébként arról egyébként, eleve szó se lehet, hogy, hogy bármikor euró legyen Angliában, le is szögezték, de az ennek megfelelő mechanizmusok, amelyeket ez a közös euró ha csak az eurozónára vonatkoznak is ugyan a de azért bizonyos szempontból mindig hatnak a környezete is, hogy ezek, ezek ne, ne haladjanak előre, ne, az integráció ne legyen magasabb fokon, mint most van. az integráció nem azért van magasabb fokon, mert a Juncker nem több vagy nem tudom kicsoda elhatározó, vagy Merkel elhatározó, hanem ezt az élet kiköveteli, vagy, vagy nem követeli ki. Na most a válságoknál ott egyértelmű a dolog, ott előre lehet látni, hogy egyszerűen tenni kell valamit, és akkor, akkor nincs mese. Amikor nincs válság, akkor jönnek ezek a viták, hogy most mennyi lenne az optimális, mit kéne csinálni, de általában azt Amikor nincs válság, akkor nincs válság, vagy nincs akkora válság? Hát jó, válság mindig van, de a válság ugye az a, a válság definíció az én számomra. Jó, de itt az a kérdés, hogy vajon csak a válság megoldását szolgálja ez, vagy egyszer csak eljön az a pillanat, amikor a válságon, innen és válságon túl felmerül, vagy felvetődik ez perspektívaként, független attól, hogy van-e ez a válság, vagy sem. Tehát, hogy ez egy igenis létező perspektíva. Jó, hát nézd, most engem kérdező, most nem tudom, hogy milyen perspektívára gondolsz a, az Egyesült, Európa Egyesült Államokra, ez előbb-utóbb megállíthatatlan, tehát ha, ha megnézed a nemzetállamok, ahogy kialakultak, az, az is egy új dolog, tehát a francia forradalom, a nemzeti államokról beszélni, azért nehéz volt. Hát, az, az, az, az, az. Ez egy gazdasági kényszerűség? Hát mondjuk így, hogy a kényszerűség szót is használhatjuk, de inkább azt mondom, hogy ahogy globalizálódik a világ, és ahogy, ahogy eltűnnek azok a azok az érzemét, Amikor a világ globalizálódásáról beszélünk, túlmenően azon, hogy az etimológiai szótárban megtalálhatjuk a szó jelentését, nálad a világ globalizálódása mit jelent? Csak hogy azonos fogalmakban beszélgessünk. Mi a világ globalizálódása? Elsősorban a, elsősorban a gazdasági, tehát gazdasági-pénzügyi összefonódásról beszélek. Azt kell mondanom, hogy a ma már a gazdasági határok. Tehát a, a közigazgatási határok és a gazdasági határok nem esnek egybe. Most miről beszélünk? Magyarország itt azt mondja, hogy mi nem akarunk, mi nemzetállam, mi, mi és nem tudom, micsoda rendben van, de hát nézzük meg például a magyar exportot, vagy a magyar, magyar ipartermelését. Hát ezek, ezek nem... Jó, de ennek hol volt az a pontja, ahol átlépett egy olyan szegmensbe, ahol már minőségleg más a helyzet, mint korábban volt? Amikor az Európai Unió amikor európai Unió lett. Ugye az egész Európai Unió úgy indult, mint, mint Montán Unió, tehát arról volt szó, hogy a Benelux államok, meg Németország, meg, meg Franciaország elkezdték az acéliparukat. Kizárólag az acéliparukat valamilyen módon összehangolni, valamilyen módon hát rájöttek, hogy, hogy az nem lesz jó, hogyha, ha mindenki... Félszint elzárja a maga piacát, és, és, és fölépít egy, egy hatalmas acélipart, és, és aztán megpróbál egymással versengeni. Egy, egy, ha létrehozok egy, egy nagy acélgyártóegységet, az másra nem lehet használni. Tehát az, az, az, az akkor teljesen hi, hiába való. Tehát ez, ha úgy tetszik, valóban egy egészen konkrét ágazatnak a szükségletei kényszerítették, és ebből lett lassan, lassan az odáig jutottunk, ahol most vagyunk. Csak még egyet szeretnék mondani, mert Általában az Európa ellenesek jó része nem a valós, hát tényleg meglévő veszélyekkel vagy problémákkal néz szembe, hanem ilyen áll problémákat, ilyen publicisztikailag, meg propaganda szempontjából jól kihasználható dolgokat az ugye a banán gördülete, meg a meg a ugorka amelyek amelyek egyszerűen, egyszerűen nem is igazak. Tehát ezek ilyen, ezek ilyen legendák, amelyek, amelyeket soha nem szabályozott az Európai Unió. Az Európai Unió azt például most az ugorkának, az szabályozta, hogy, hogy milyen lehet az első osztályú borkát? Tehát, hogyha te valaki valamit első osztályú borkának nevezni, akkor ennek is ennek a kritériumnak kell felelnünk. De, de az, hogy te gyár, milyen görbe uborkát gyártsál, vagy termeljél, azt az senki nem írja neked elő. Tehát ez gyakorlatilag az, amikor azt mondod, hogy, és ilyen van másút is, hogy csak azt nevezem mondjuk. Tojásnak. Jó, itt most ne vesszünk el. Azt kérdezem tőled, hogy ez a Poroshenko, ha jól mondom a nevét, arról beszélt, hogy hosszú távon unió. Most akkor éppen mi a helyzet Ukrajnában? Beleértve, hogy amikor ott folyt ez a tárgyalás, amikor folyt itt ez az energiaügyi tárgyalás, lehet, hogy pontatlanul fogalmazok, de most már itt a fél tízhez közeledvén örülök, hogy beszélni tudok. Szóval, amikor arról volt hogy ott volt az Európai Uniónak az biztos biztos, ugye ezek a jó oroszok, ezek két milliárd eurót akartak, vagy nem tudom micsodát eurót vagy dollárt? Mind, nem mindegy, mindegy, mindegy. Két milliárd. Hát, le... e, akkor ugye egy milliárdra azt mondta az unió, hogy azt odaadja, de az oroszok mondták, hogy nem neki két milliárd kell. Tehát mindezen ezen a tárgyaláson is ott volt az unió. Tehát ez egészben... Ez, ez, most Ukrajna az micsoda? Milyen puffer? Hát, vagy hova tartozik? Vagy mi lesz vele? Nem, tehát akkor... nem azt hiszem, hogy a gázügyeket, az külön kell választani az összes többi ukrán-orosz ügytől. Tehát van olyan, hogy hogy valakinek valaki közvetel hatalmas disznóságokat, például az oroszok ukránával kapcsolatban, de ettől még részkérdésekben igazuk lehet. Most a gázügy az pont ilyen. Hát a gázügyben arról van szó, hogy van egy ukrán-orosz megállapodás, vannak... Jó, de abban miért akar beszállni egy milliárd euróval az unió? Nem, az, e az Európai Unió nem, egy, nem beszállni akar, hanem bármilyen furcsa, arra adnak pénzt, vagy arra arra is adna pénzt, egyébként nem az egészet az Unió adna. Arra adna pénzt, hogy az ukránok kifizessék az adósság. Erről beszél, de miért akar erre adni pénzt? Mert hogy neki is kell a gáz? Azért, mert az eddigi tapasztalat, hát két okból. Az egyik, mert, mert senki se akarja, hogy Ukrajna még jobban összeomolja. Hát képzeld rá, hogy Ukrajna jelenlegi bajaihoz még az is hozzájál, társulna, hogy mondjuk télen nem lenne gáz. Ami nem csak azt jelenti, hogy nem tudnak fűteni a lakosok, a lakosság, tehát az embereknek a külteni, az azt is jelenti, hogy az ukrán gazdaság vagy megmarad megmaradt belőle, az is beáll. Ja, de azt mondják, az oroszok hiszi a múriczka vagy hiszi a piszi, hogy de majd az ukránok átengedik azt a gázt, ami Európának de való? A, ez a másik oldala. Hogy, hogy, és azért látni kell, hogy volt már két hasonló helyzet, Gárzából ez a harmadik, amikor az ukránok és az oroszok nem tudtak megállapodni vagy az árba, vagy valami másba, de általán az árba, akkor az történt, hogy a, az Ukrajnán keresztül menő vezetéken keresztül, most hogy mi történt pontosan nem lehet tudni, de így interpretáltak a dolgokat, a, a, azt mondták az ukránok, hogy hát akkor abból kicsit kiszedek. Na most e, erre mondták az oroszok, hogy de nem, nektek nem adok, csak az európaiaknak, de miután nem tudom garantálni, hogy minden az európaiaknak. Ezért elzárták. az európai csapat is. Na most ezt azért nem akarja senki, Egyébként az oroszok sem, tehát ez egy nagyon érdekes játszma, olyan játszma, ami, ami nagyon hasonlít egy pókerra. Tehát igazából mindenki nyerni akar persze, de mindenki pontosan tudja, hogy ha a másik, azt akkor, hogy mindenki az asztalnál maradjon, mert akkor nem tud tovább játszani. Tehát ha, ha az ukránok kiesnek az egészből, soha többet nem tudnak fizetni, összevesznek, akármi történik velük, akkor a, az orosz gázpiacnak a 10%-a kiegy. Jó, akkor Poroshenkoval mit kezdjünk, aki azt mondta, hogy hosszú távon unió. Hát, Vagy annyi mindent mondott, miért pont ezt Most te... mit mond, az egy dolog, a... ez még benne van a papírba. Ez azért, ez megint, ez most egy másik póker játszma. Tehát az oroszok tulajdonképpen arra mentek, hogy ha lehetséges, ne Essen senki Ukrajna az ő befolyási övezetükből, politikailag, tehát a NATO, vagy katonailag, tehát a NATO-hoz aztán kapcsolódjon, de gazdaságilag se, hanem kapcsolódjon bele abba az ő általuk elképzelt, és ott vannak aztán ezek a -hát, Magyarország által a keleti nyitás keretében nagyon kedven az országok, hogy ebbe az eurázsiai közösségbe lépjen be. Most ez biztos, hogy nem fog így megtörténni. Most a kérdés már az, hogy mi lesz Ukrajnával, hogy, hogy Ukrajna, és, és ez, ez a veszély fönnáll, Ukrajna mondjuk szétszakad, és akkor tényleg az a másik része, az akár még a NATO-ba is belépett a nyugati része, mert akkor az egy, egy, egy nyílt konfliktus, akkor nincs semmifajta kompromisszum, akkor nincs semmifajta megállapodás, e, akkor tényleg a, a maximumot hozza ki mind a két fél, abból a részből, amelyikre befolyása Vagy megmarad Ukrajna, és valami fajta kapnak az oroszok, hogy hát azért e, nem fog esetleg... Hát a NATO-ba semmiképpen, de mondjuk az Európai Unió se nem Most azt tegyük, hogy az Európai Unió pillanatilag nem is olyan nagyon akarja Ukrajnát. Hát más se hiányzik az Európai Uniónak, mint egy, mint egy ilyen teljesen tönkrement 45 milliós állam, amely ráadásul politikai kockázatot és egy háborút is jelent. Milyen szép szó volt. Nagyon szépen köszönöm, Gábor, jövő héten folytatjuk. Nincs <tört>